ولكم نصم ما ترك ازواجكم د دین ما قبل سره مناسبت واضح ده حقیقي مسله د میراث مَسَلَ به نشه درته ویل پک صورتونه علیه بیان شه اون هم دی د میراث مسله بیانی او دیکم شپک سورتنا بیانی کنو شپک او شپک دول سورتنا دی میرا ساستم آیات کلی دویم مناسبت دادی ما قبل بیان شکم چه دن سب سر تعلق ساتی ده وی نی سر تعلق ساتی در زوئے دککا پلار مور وغیرہ او دیکم که آغا بیانی که چکم سببی دی سببی مثلا خزر شو ددې لپاره خاوند لا یو سبب دې د نکاح وجه وجې نه دی او بل وارثان ګرځي دی او بل مال ني او خزر خاوند نو دې نکاح د وجې نوړي ورنځه طلاق کشي بیا خاوند ګرځي بیا څه نه ملاله خبرانځین طلاق نو دې سببی ورثا ویني کی نو دې سببي بیانې نو ګره لمبنه سوره الله ورنۍ ولکم استاخذ لپاره اخواندان نس په ماترکه نیمدا هغه مال د ترکه ازواج کوم تستاسو بيبيانو نه پاتشي مال اي پرې خند نو ستاته بنیمه ملایګه په شرط د دې الا يم يكن لهن ولن کذ دې خزي بچنی چې کومه ممله شو استاخذ مثلا د یو کس خزه وو ال کو ناس تو کسانو کیناله سو خپنه شي د یو کس خزه وو د دکه خځې بچی نشتا نه د دې خاوند نشته چې نشته په نکاهه کې را کړه کله د دینه مخ مثلا دا دیم خاوند د مخ کې بل کړه او هغه تلګه کړه نه دا غنه ولاشته دا بلو نه دا غنه نشته دا بلو یاره لږ پیری په واده شوی چې یو ځای کیم بچي ویني د دې خاوند کډیا ګرې نه مننه ملاله چې د دې خځې بچي ویني بیا نه مننه ملاله د زہ یا وا د شوی دا د ر زہ یا وا د خود دی خزه بالکل اولاد نشتا نو لحاظه چې موجوده د کم خاون په نکاح او د خزه و پات شو او اولاد یې یو او نشتا نج نه هن الیک لحاظه د دی خزه کو د زرمال نه د دی خاون ته په کیو لګ نو په د زرو کی زرو زر په د خاون او با کای زو په ری نه دغی خو اولادت مثلا ضروره ضرورت هم نه لوشه کترې ده ترته هم نه لوشه اسه نو چې کوم وره سوي دا سره کوته شي مسلې ته کوته شي دا دوه مثال نه دی بس بدا خاون والی حنیم بدر والی یا بهر والی دا یو سرچ خاون د دې نه ملایي ګرین قوت چې څنګه و باڅښه خودخه زبچشته یا د دې موجوده خاون نه دي چې که موجوده خاون په کا او د یز شو هغه ته نو پاتشا نو یا د دولت به بنړي یا د دې نه مخکبل زواد وا دغه نه دي یا بل زواد وا بل زواد وا او بهر حال د بخزه د یو خاوند نا مچشتایه موجوده نه یا بل جنا دا یا لګته لوی دی یا ور وکړي کو چې کله د خزه اولاد شته نو د خاوند په سر غورځي مخ کې هو اغه په 2016 ورن ضرورت اوس الله فرمای تلقمر ربو مما ترکنا ا خاوندانو بیا ستاسو د طرس سلورم ایسد د اغه مل چې خزه پرې خره مخ کې په 2000 چکهله د خځي بچیرا نو دا د خاوند لپاره اړ شو اوس خاوند په دوزره کې یو 500 ملوې خبرم زين دل دې ته ویل کېږي چې مسله د حجاب چې د خځي اولاد نوم لر شو نو خاوند تنیم مانته اوس چې د خځي اولاد شتاو قدم لر شو نو د بچی اړ شو د خاوند لپاره د خاوند عیسی اګدم د نیم مالنا سلوره مترور زیه ال ته بچی نو 15000 په 4000 په 5000 ولاستې نو کله په مثلا مثال برهالو کله د خلکو په بچو کې مثلا یو جنایر دا باغوالي کې یو ولد 2024 زکات اوس تمویل یو ولد 2000 جناسنګل کډري الکاني 9000 زربوالي خبر هم زان تراله او نو دغه ترتیب سره بیا هغه ته ملالي خو هاون ته به هر حال 1/4 سلورم میثا په 2000 کې یو 75 ملالي دصورت شو دکمه الله تعالی غزړه خبر ذکر کوي خان من بعد وصیتن. دا کار با کول شي در تقسیم با کول شي ملایدل با کول شي او دا بروستو د وصیت نا یوسین به هڅه دغه وصیت کړي ااو دین یارسو دا کېدو د قرض نه دا, دا تمویلو چې د خزه بلاول تجهیز او تکوین وکړي شي قبر کبه پیسو کنستې شي کتن دا پن سب کوچا بو شي بیا هغه باندې قرضی دي قرزه وادا کړی شي بیا دا هغه نه کا هغه وصیت کړي نو پدریمه ایسه کې به وصیت نپېشي دا هغه نه روستو و بیا خاونته بلاوی او نور ته بلاوی خاونته بلاوی کې بچو ته کا پات او کا پات نشي نه بس هیڅ یو ته دا بلاوی نلته ما صلی ذکر کوي ورته روستو دو نه او دین یې یا روستو دا داکي دو دا قرض <تصف> دا پکې موسکی او بله مساله شو درېم صورت ذکر کړي دا صورتونه دا اړه ولې تي مخې خو خزر او پات شخاون ته ملایېدل مساله الټکه خاون و پات خاون د وتا شو نخز تبصوره ملایې نو اګز د صورتونه راواله لمبې ثروت الله دا ذکر کړي الا یکل لهن ولد خاون من شو خو د خاون بچی نشته یاد صاته ده در غی خزینه یا ده خزینه یا ده بلي خزینه یا ده بل اطلاق هکره ده بل احضحان بل نه بل نه بل کون بچی نیشتا نه من هنا آب رنشه ده دی خزینه سرت نی پا دا ار زیکنو نو بیادو خزی پایسل باندو سر پایسلوچه بل کل بچی نی ده بیما بچی نی مو کن بچی نه نیشتا اولاد نه نشتا نجی نشتا نالک، نلویشتا نوروکشت نبی احمد ته سلورم ملالی خبرم ځین تعال انت چې د خزه اولاد نه نو سړی ته نیمه ملایې نظر اوردلته چې د سړی اولاد نشته نو خزه ته زر نه ملایېږي خزه راغې نه راکا مکړه څنګه چې د مخکې مسلې ته رشوه چې داله کې سره ډبل و د جنی سره سنگل و دا څنګه غوښونې سره ډبل و چې خزم لا شو نو خاون ته زر ملایېږي په دوه زر کې اوس دغه ته چې خاون مرشه اولاد نشته نی ینی په 2400 کې پانسې ویملای وی چې دا خاوونه ولرني شي شو پکې 1500 500 کې یو کپلار دی ا ساباتې کپلار به ټول پټوله وړي کترې دې تر به وړي کله تر ژو دې هغه ته ملوي دا اسبات دي دا ځان لپاره مسئله خو هر هر د خزې کمایسه ده او بیا دا یا کاریا د څان د مسئله اخره کخه یو نه انبدل پانسې په چګلې بچنیشتل خاون بچنیشتل نوکه خځه یو د عم په 500 ملایې کده دی خاون خځه د دې نه عم په 500 ملایويږي دوه نیم 300 غوالي اوکه خځه درې دې نه عم په 500 ملایي تقسیم په 500 سره 400 راځي دغه غوالي اوکه خځه څلور دې نه عم په 500 ملایوي څلور غوالي خپل کې تقسیمای امر الله تعالی دانش ته یو د 500 د دې نظر نه پدک څلورم ایسره کل مال د خاون پاتې شوی د 200 بچې نشته بس یو پانځه ویکه یو خزرکه یو خزر دي کډري خزرې کسه لور خزي د یو پانځه بوه خبرم زه انټرال ترجمه دې وګوره والا هو نور الله پرمای دې خذو د پارا سلور مې سيد عملنا مما ده عمل ترکتم اي خوان دان چې تاسو پرې خره الم يقل د دې سلور تاسو بچيني د دې بل صورت بیانی سرهوم صورت او اجمالی لسم تفصیلی لسم بیانی او نانی سبق کې سرهوم صورت بیانی اوس صور د دې چې خوند وپات شو همک صورت کې سنو بچینو کړه اوس اوپات شو په بچیشتہ چې کنه خزې په نکاح دی یا دېخه نه دی یا دبلې خزې نه دی یا دبلې خزې نه دی یا جینکه یا لکان یا لوی یا والو خو یا مل شو خوبچیش دا که دسر شریف دی که جدا دی که نپرمان دی که پرمان بردار دی ده خبری پکی نیش دا خو چه ساله مل شو نددده ملان پیداشی بچیش دا اما رمزان دالاو جواندی گوره ها ملان نگوره نمونو مسئله جواندی بچی یادو نچه بچیش دا نخز ایسا بیالالا مخیوته په 5 په 2000 کې سورہ ملایږي سلورما اوس ورته ټم ملایږي اوس ورته ټم روپۍ ملایږي نو دا 2000 اتي هیڅ کا آیا صورتدل کا ات 2000 مثلا د خاول مال یو بچی شتا 3.5 بچی شتا ات 2000 مالې نو په 2000 کې بس 0 روپۍ صرف کې خریده ملایږي او کړه خذ یودا او قدردا او قدرین او کسنور دک زر روپۍ ورته ملایږي چې کله د 3.5 بچی بکایا وویسو سر بسکی گی مثلاً وو علاقانی زر زر ووالی یوی جنیلہ او شپک علاقانی جنیب زر ووالی دری علاقانی چه مسئلہ برابر شو زر خزی واغستی وزر شو یوی جنیلہ زر اغی واغستی او دری علاقانی لیو شپک زر باغی والی دو, دو زر خبر ختم خبرم زین ترال چې دلته سړي بچي و دي او پاتې نو خځه د اتمه یې سملای الله پرمې پاین کان لکم کچریوی خوندان مختازو ده کار ولدن بچي په له نص ته مونږ د خځه لپاره اسمنه اتمه یې فرکل مال مما ده اعماله ترکتوم ای خوندانو چې تاسو پری خوري خودي کې امام زله خبره کوي من بعد وصیت رصت وصیتنا توسونه بها خوندانو چې تاسو پاګه سره وصیت کړي او دین یې رستو درا کېدو د دا قرض کفن د پندغه ارص وشي نو دا غي نه رستو ته تمه ده دی کې خزه اخلي لزره بشو او نن نه سبکه سلوشي یو لسم خورد بیانې دا میراث بیانې پښتو کې د موږ تاسو میراث وایي میراث او عربی کې میراث او کلاله دیتاله لیکي چیدہ اغاو نموروی نی پلاروی نی اولادی نجی نی اولادی نپر برسو کی یعنی پلاروی نی پلاروی نی پلاروی نی پلاروی نی پلاروی یعنی زیدو رو آغیران نو نی مور چتا و نی پلار چتا او نی اولاد چتا نو او پستو کے شاید چھے باز وقت مراد لفظ لکھلے منتا او پتہ او قیدے شی مراد کو تاوی خوالباً پختوک میراد آگئی تو کچی اولادی زرپنی پلار جین اغتا کپلاری اوکنی پختوک میراد مانا درن دل تا مراد دا کلالا آنه سره دی یو سره مل شو نی مور شتا نی پلار شتا نی اولاد شتا نی جینی یا خزم رشو دا خسی دو سورت اقلی وینه خضم رشو نی پلار شتا نی مور شتا نی ده دته ولې کې کلاله دا سه کستمر شو نو د نيا خور پاتشواي یا اورور پاتشو یا یو خور یا یو دا نورو قنيشت په یو خور اورور کې د بلته کوم صورت بیان کې په دې باندې ځان پوهه کې خور اورور د سړي پدري قسمه یو خور اورور دا هغه دي چې تاسو را په مور کې مشارکته او پلار کې مشارکته دته په ټولو خلق سکر او وي مور د دواړو چې کمم خ مرشه د چې کمرور د مور پلار دوال سر شیکته داور مرات نهدي و مرات دی چې دا کم خ میرات کم را شوي ده د او دا چې کمورې پې شو دی د سره پلار دی یو چې دا میرات کمره شوي ده د د مورجوداد او د جوون وور مورې دا ورتهرات د دوالو مسلي ورو را ځي د کار وور او د پلار شیکور جدی مسئلہ دا انشاءاللہ روس تو رانوان و سپاروں کے رازی اغبال تبقل زیبانی ہوئی دل تک چکم رور مراد دے اغب مور رور مراد دے یا مور شریک رور مراد دے باقی تیم کتے سری مور یہی پلاری جو دائی مور سنگ ہے یہی پلار جو دائی مسئلہ تو مسئلہ یو زنانہ دا یو زیبادش ہوا نو یو بچے شو اگرم زیبان ترہ لگا ناغه سره ته طلاق ورکړل بل سره نه نکاح وکړه چې کله بل سره نه نکاح وکړه نو دا بل بچو شو اوس دا ډېر مشمان چي هغه یو بلار جداره چې مخکې طلاق کې ورکړي ځان سره په ډولای کې راوستي ځنه دا بلار جداره او دا اوس چې کم سره نکاح وکړي نه بل پیدا راشه راټو نو دا بلار جداره نو دا مو شریف یو یو بچي چې کم طلاق ورکړي یو د خود واره مورکی شریک ته خپلاره نصیدی جدا دی. نو دي مور شریک رو وای او مور شریک افور دي ته وای نو دلته غوړي چې کومه مساله به یادي هغه ته مور شریک رو او د مور شریک خور بیانې یو سړی مرش نه مور ستانی بلارش تا نه اولادش تا یو خزملاش وا نه مور ستانی بلارش تا نه اولادش تا خصوصښت دا د خزي مور شریک خور شته صحیح یاد دي خزه مور شریکو رښت اگر چې طاره نه یودار دي دا چې ګمردار شدی تر جدا دي او دا چې کم تینا ورثه واريسان پات یود دي ګار نه لري بلای همرد دو دوار شریکت نو دې ته لپاره به دا الله پرمایده کا مور شریک رور تا چرته او مور رور مور شریک رور تا خور تا اگر ملایږي سره به دا مثلا 6000 ازار دي نو دکا مور شرکا فوری جردیلہ بگی ایک ہزار ورکی چیہ ہزار میرا تاملشو چیہ ہزار روکای دی دکا مور شرک رول لبولہ زر روکای ورکی باقایی کرا ترز آمن دی کترونہ دی اغای پورشا و کاری پورشا اغای عصا بگی اگرام زہن درال پورشیخ بدیوان نی دردی ترجمه دو قرابیش صورت وائیو الله پرمائید و این کانا را جرن که چره او سڑه یور سو چه ده دن میراست اوڑیشو کلالتن ده کلالا و نی مور و نی پلار و نی اولادو او راتون یا یو خذوا او میراتوا او ده اغین مان اوڑیشو نی مور و نی پلارو او نی اولادو خود د دوارو د پارا ده خذ یا سری چکا ملشوی دی ولهو او د ده کسری ده پارا یا د ده خذ ده خزی پارا اخون روریو رو مور شریف د او اختن یا خوری وا خو مور شریکا یا یو روری و یا یو خوری وا یو یو خان فلکل واحدن اللہ کرمائی دیده کرور دا پارا چکم مور شریک رور جوانده دی او درکم مور شریک خور جوانده دا فلکل واحدن من هما ده هر واحد د دا پارا از تو دوسوش پگمد مالا اون دکتا صورت راوالا ورپسی دولسم صورت بیانوم خود امرک ادرکارو کش دا مراد سری و پات که کمرول فورې ته پاتې شو داسره یو ندي امر هم ځین کرا لگا یو ندي ګن مثلا پینځه مور شریکه پویندي پینځه سره ډوله کې راغلي شریک نور اولاد وروندي پینځه پر ورونوي کی هرونه پویندي ګر ورتي ارڅ چې دی وچې کله د کذا خزہ یا سړې چې نه پلار مور شته نه اولاد شته دو وخت شوه دنه مور شریکونه کوي د ګن پد یو صرف کوي یا صرف رونه یا رونه کوي رون دغره الله فرمایو امکانو اکثر من ذلک کذا رونه کوي د مور شریک دی من ذلک یو تننا نه پهم شرکا او په ثلث دی به یا شریکی په ثلث کی د کچی هزار روپیا بدري سی کی دا یو ثلث او دا درین فلسه دا دوز اروتابه راوالی کدی لست یو کښې لیکبل کیدی تقسیم کی امر هم زان او دین ته ورته جنای د علک پرګنښتہ چې څومره جنای ته ملایي دی موشرکه خورتہ ملایي دی دک کومره به موشرکه ورته ملایي کدی مسله کې د جنای د علک پرګنښتہ رو او خورتہ به شامل ملایي مثلا دریدی سلوردی پاین پاین شاو بوالي امر هم زان درا د جنګی له ذواله دی پښبا دکتا چکا مرور او دکچکمرولو قوت نه پاتې شېوې دي څلور کسان دي نو بس 5.5 اوږي خبر هم ځه انترال د دولسم صورت شي باکیه با مال کترو غیري غریبونه دي ذکم الله یو مسله بیانې ها اګه ظلم سره من بعد وصیت ګور دا وصیت په کوچم دي دا بنوي چې دا تخپل رو ولکه زهم لګم زماده غیري مال اعلان کینی له پکه غریبانا دی دیه د کور جوړ یا مثلا دا زما د دکان د بزدار جماعت شو د دې پیسې بځمه تر وصیت او نو وصیت او کوم د ارځه کې الله دا خبره ذکر کی ځکه کومه ته د مال پری دی دا هغه چې په درمرو پړه ته علي ته بدلونه الله فرمای ارځه کې چې مثلا بیان کیږي د ټول ب کوي خرستو د وصیت نه دا وصیت به برابر وي چا ته په کسلام الله فرمای من بعد وصیت ذکر به کول شي د تقسیم روز تو د وصیت نه یو سابهه چې باغه سره وصیت کړي او دین او روز تو د دا کول لکره یو یو مسلمان الله ذکر کوي غیر مباح نه چې وصیت کول شي نه په هغه کې رسون کې نه بار دې را شزه اسې مړی جامه د دنیا روانه نو اخر کې ځم جهنم ته ورځي دا بعض پس چین طول عمر حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام حدیث صحیح حدیث دی نبی عليه الصلاه والسلام چې یو څړې طول عمر نه کار کوي یو حمله طول عمر شپه تک علی نبی ذکر کړي شپه تک علی کار کوي بیا د ښه حدیث لري له مرغ راشي چې کله مرغ راشي نو په دغه ټن کې لازم کې داغه تا ان کې زان د اوش په تکاله عبادت دا خزې عبادت وکي چې کله مرګ حاضر شي جنت له ټوټم راشي ډکه تېم کې دې سو کې په امرانه بالوصیه دې ذرا ور کې وصیت کینو پته جب له هم النار نو دې ور واجب شي جهنم ته واجب شي بیا چې کوم صحابي نه روایت ته ابو هرصه دا آیاتم کلستم من بعد وصیت یو صباه او دین دا تر هغه الفوز العظیم و کره ولست دا ابو داود او دا ترمذی روایت په زندګۍ کې خدای پاک ته بل ضرر نه مننه کړي دا مال ست درېمره په دې وروو په درستو رشتہداران ودي نو څنګه چې په زندګۍ کې خدای پاک ته زیاتی نه مننه کړي نو دا مرګ خو هغه وخت کې ونه چې په زندګۍ نه ورکړم مدرکه چې اوس کله قبر ته شې شنو دا د شهدا دا د شباب جمعہ شادانه مدرسې شو هغه عجیزان دې دغه څو تظیر وجہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام پرمائی تو نبی علیہ السلام حدیث دے دوسیت بارک نبی علیہ السلام یہ صحابی ساتھ سے طاقت ہے او پرمائی تو وسیت کیا گواتی وسیت سورہ کے اوکم نواتے بے دریمہ کے اوکاو دریمہ مسیوالی دریمہ اسم سیوالی ابیو تو پرمائی تخپل بچی تخپل رست و خلق داس حالت کے پریدے چھے اغی خلق دلاتین انیسی لی تخپل وزیت اغه خلکو ته لاسونو نصیبی ددین دا ډیر بهتر دی چې خلکو له وصیتونه کې د خپل ته پرې نه نه خپل ته په خپله نبي او علما خبره ذکر کړي چې مال نه کمی نو به تر خبره دادا چې مثلا ست دا لري لکه روپری لري لکه د له لاسه وصیت مکوو په او د کرولې مال کې نبي ا درې دا یو کرول زما د جماعتو مدرسو لپاره خبره نوصیحت کمال دې لګینو ته کمसे کم درې میسینا کم وکړه شیخ خپل خپلوان رډیر پاتش او گمال د سیواره ندی درې میسینا برابر وکړه نو پوصیت کې ظلمدار چې تد درې میسینا سیوا کې دې ظلم نه نو الله پرمحي غیر امور دین زره ورکون کې باندې او وصیت دا بهتر ده پیغمبر علی السلام پرمحي په یو پیو یو سړی نو د باندې د درشپیتي نيشي مګر چې د وسيئت د بالغ نام لیکل کړو او د لن عمر صحابه چې د نبوي سلام دا خبره وره ده نو هغه په ما دا سيو شپمنه تي رشي چې مخ په وسيئت نام لیکل بالغ لاندې نه دی نو وسيئت د بهتر شه کولو ادا کولم او د دې طریقه د کرچ مال ډېر وي نو د درمي سينه درما ایسو کا کمال لګړي نو د درمي سينه کومو کوي الله تعالی فرمایي هو غیر مضار ضرر ورکون کې باندې که ضرر ورک نه ځان ډېر وګار وصیته من الله دا حکم ده دا حکم ده وصیت ده الله د جانب والله علیم الله او د جکبي حساب په الله ډېر خبرې کوي او حلیم الله تعالی صبر ناک ته اوسړي ډېر زیاتیو کې وصیت کې زیاتیو کې چا سره الله په خالص نه یوې عذاب ته تِلک حُدُودُ اللّٰہ اللہ فرمای تِلک حُدُودُ اللّٰہ خری آیتنا رازک و ایجادہ غفرا تعالی لسبانی سبق سرنے لکی دامت چې تیر شو دی معنی او احکام د وصیت احکام د نکاح احکام د میراث احکام تِلک حُدُودُ اللّٰہ داد دا اللہ تعالی حکم نبی اللہ و من یتع اللہ ورسوله چاچ تابیداری د اللہ الله رسول او کلو الله به باغونو ته داخل چې داګی لاندې باندې روما وای کی ذلك الفوض العظيم الله فرمي دع دير الوحقاني بدا او ومي يعصي الله اخيريات اختياتنا فرماني الله وقال ورسوله دع رسول الله وقال ويتعاد حدوده دع الله دع كلنا دع الله دع احكاماتنا اغفوري وطر وينما نل يدخل خنارا الله بعور تداخل خالدن تيا همي شبه پديوك ولو هو عذاب مهين او دع دع عذاب رسول اکرم کی یہ لگدی یو ټکی تاور خالد بها لو ہمیشہ وی پور کی نو کيو سړې چا صرف میراج کی زیاتې کی مثلا نلنور کوي یا پور لنور کوي یا دې پيم سره زیاتې کی نو کچره دابه حلال غني د شریعت حکم سپګني او دا صحیح نه غني شهره خود تب کی ضرورت لور تب کی ضرورت یا دین تب بیا هده کا هر دو همیشه د پرور کچره دا حکم پدی باندې خوشاله نی او دا صحیح نه غړي بیا کافر دا الله حکم ته غلط ویل او اغه صحیح نه نو دا کفر دی او کمنې چې دا دا الله حکم دی مال سره محبت ته لورته نه لګيږي همال سره محبت خور خورت نه لګيږي همال سره محبت ته زویته نه لګيږي نو دا مې وګونه کوې کې عملي پر دا الله په حکم راضي نه دی هو ګورې حکم منی او عمل نه کوي بیا بلی جهنم سوزی سوزی سوځي حالن فیها مطلب بیا دا نه دی چې هميشه هميشه حالن فیها مطلب بیا دا نه دی په ډېر زمانه پرې ورکی او پرې کې برسواکي زکه بیام کده زړه نه منو خدا الله په حکم عمل لکو عملی عملي پرې نه ثابتول خدا چوپه است دا حکم نه منو نو دی وجه نه بیا هم چې کمدې ډېر زمانه پرې ورکی دا نه رسوبه دا عذاب نوزیم شو چې الله حکم نه انکار نو کفر او که انکار نه کوي بیا هو کافر ودوم را کډریکار نشي ډیر زمونه ور کی نو دا د میراث مسلې شي دا هغه ټیټه مسلې ده چې په عام شې دي مثلا یو سړی مال شه دا غزه لنانه پگیر باندې ده دا هغه څه مسله یو سړی ده اگر روښو او ور پته نه لګي دا هغه څه مسله ده یو سړی ده څنګه مشکله تم تا عموما ته څنګه مشکله مولې نو تاسو تقریبا اجرا راي د میراث مسله ده نو د دې دې مسلې دی هغه دا نه تدورات نشته ځکه یاد کې نشته هغه چې کله مونږ ته مثلا مخه تراش او څپو نو دا غي دموږه جواب ورکاو چیرې کومه مشکل ده هغه د بصره ملاویږي یو سره هغه کې دیشو چې سره یي اړخ دا د مال حکم دی هغه به تقسیمې که نه تقسیمې هغه مسلو ته ضرورت نشته هغه بیا مونږه طالبان ته بیان او یو څپو زګي جواب ورکاو walaqama ustaz wa farah khandan nispomani madawa malla taraka azwajukum chista subbian impreche in lam yakullahunna tuchrini vidi bibian taraw waladun bashi wa nadu bache nishtakam zakar nikam unasti fa in kana kachri wi lahunna de khazir taraw de wa pathi waladun bachur lawi qalakum ustaz wa ارغو سلو رمیسا د مال دا دی خزیدا مم مادا مالنا ترکنا چی دی خزو پریخی خدا کلا من بعد وصیت من د دا وصیتنا یو چې چی خذو خزو وصیت خلقی دی ها پاگی بالدی او دین یا رسط دا دا کی دول کرنیا نه او ای خزو ستاثو دا پرا ارغو سلو رمیسا مم مادا آغا ترکتم اے خاندانو جتاسو پریخ دے تاسو پاکشی او دیتا پاکشن دیتا پارسلو رومدہ و ایلم یکل لکم کچری نویستاسو دا پارا ولدن بچے متکریا موندس فا انکان لکم کچری نویستاسو دا پارا ولدن بچے پلہون لاد دے خضر و پارا اتومنو اتمیس دا ماندہ ممادا آگنا ترکتم جتاسو پریخ دے سلامت الله پرمای چې تاسو کوم پرې دې یا کمره په چیمشتا نو دایاک ته دا خپل میراث تکسین نه خو کایو نړۍ په زندګی باندې راست تکسین کی خزلہ بشیشتا تمولکی سٹام کی په زندګی تکسین کی ورواله کی نوم جائز دی ها هغه چې تکسینو کې څنګه د مرد نوښتو تکسین کیږي په خپل زندګی باندې هغه څه تکسین کی نوم جائز او پاره کې کمیزیا دی جائز یو زنهک دی یا مثلا معذور ده یا د مور خپل <سؤال> خدمت درکې نو کده د دد کوجه د لپاره د نیت د دوجې سیوا کی نو په ژوند کې باندې سیوان ورکول <سؤال> شي په شرط د دې چې حواله کی اوه نو ټول شرط کواله نکلا نه بیا تبعه بنوي لیکي دا به د مبارد شریعت مطابق تقسیمي اوه نو ټول شرط صرف نکلو سره نګي په ژوند کې هم دا سي تقسیم کول شي په شرط د چې حواله کی فاین کانا کچری میدہ کونستا شود پارا وانا دیبچی فلاح الن دی خذولا پاراستو منو اتما ضماندا مم ما ضمانہ ترقوم چتا سپریخیدہ بم بادی وصیت مستو وصیتنا توصل باچتا وصیت وَاِن كَانَ رَجُلٌ كَثُرَ وَلَدُهُ يُوصِي مَالَهُ لِأَخِيهِ كَأَنَّهُ هِبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ وَمَن يُوصِيكُم بِهِ فَنِصْفُ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اخن یو ورو ورو وخت نیایه خوره فل کل واحد wala huwa daka khalis ani da para afnur sharik او aw ruhtan yam sharik roro fa in kulli wajidin huwa wahid da para min huma dad de dawlana asudsu shagaman manda fa in kan akthara ta sharik da uruna fa in yam sharik akthara siwa min zalika dad de yawlana yarru khuna siwa no جس تولسی پرمیس دمال کی میں بعد وصیت خدا تل <سؤال> کار نہ بکول <سؤال> شیر است <سؤال> د وصیتنا یو بها چې وصیت کښی وی سرا ودینم یا رست دایګر کرزینا غیر المضار من چې دې zarar ورکون کی نیچا تا وصیت کې zarar ہی ورکړي نو وصیت به بیا باندې ورته مليږي وصيتاندا حکم به وصيت من الله بجانب د الله او الله عليم الله کو يذ حليم صبرنات تلك حدود الله فتاحت مد الله دي و من يته الا تحت ثابت دار الله او قرب دي حكم کې و رسوله او ذل بدان او كلا يدخل هو ذو داخل تجریبی می ایبان تحت اعلان د زمینا الانهار مما خالدین فیها همش بی کے. نو دنیا کې ورک په خدای دلال تباونه درته ابي بیان مم له وشیب ارشیب مم له شکور مم له او الله پر دې ورنۍ کومه وذلك اودك جنته نو باغونه لالفال لازم ما يميدي يتا و منيا سين لا چاچنا پرماني دا الله او کا دا تا ما تيول منل دا چاټ پیسې کې کمې زیاته وکوسو کې ما کومه و منيا سين لا چاچنا پرماني دا الله او رسول او ویتا عدد دا و تجاوز اوکو ناپرمانی اوکلا حدود اوود اکتا محبود اللہ ادخل بنارن دیب داخل کلنا ووکتا خالدی خالدن فیہا دیب دیر زمانہ بری اور کی کسر اپنا پرمانی خالدن فیہا دیبا ہمیشہ دور کی کدھا اللہ احکم نے انکاری نہیں ولہو یا والله <سؤال> ولينا خير الاخرين يا ذو قوت متنا رحم المساكين لم سبع فقرات عشر نسيب يا الله خير وبركه على نسيب دنيا اخرت موس دنيا اخرت رسو انا مساتيان دنيا اخرت وصير متعلق بعن شو الله ميراث متعلق بعن كريم خدای پای من يا الله كم بشرت زيره جنت اوليه کامیابی بعن شو كريم خدای زليله دنيا ده الله کله ته په فکر راځې وړي کومه دغه لوې کامیادی د خیرت منتمي له شي یا الله <سؤال> استاد نه پرمانه نه دنیا باندې چې بیا ووتې همیشب برتي او رسوقي کریم خدای دې نه پرمانه نه مزه دي ټول مسلمانانو خدای راضي شه صلی الله